Os presento Bueno, obrigadas eh, a todas e todos por, por assistir a esta palestra eh, onde o, o compañero Césio biólogo marinho eh, pois intentará poñer un pouco máis de luz no? sobre esta catástrofe ecológica unha nova catástrofe que algunos eh, chaman esa será, non por dicilo con con esas esas palabras, va a como como con desastre. Eh, mais máis unha vez, despois de do de último grande que era o, o Prestige, prestígio. E bueno, vaino a falar un pouco desas desas situación e dos famosos pellets que, que como digo, o conselleiro de pesca entran por un lado e saen por outro, non? E por lo tanto, pois pues, non, non teñen perigo. Eh, que hoxe o O ceixo pois, nos conte un pouco máis, se si son tóxicos, se non son tóxicos, ata onde chega eh, este perigo e, e o que supón para para o noso mío mariño. Entón, deixo con, con o ceixo. Vale. Eh... Obrigado de novo Artabria por chamarme para contar un pouco do que está pasando. E... Eh... Quero comezar polo principio, pero polo principio do principio. Antes de falar estas cousas, falar do que somos plásticos. E logo, unha cousa que sempre digo, non porque diga, vou xa decilo e vou empezar por aí. Outros días falaban que había nunhas condicións de climatoloxía adversa. O clima é unha cousa, a meteorología, outra. Nos temos o clima propio desta terra, que para mí en absoluto é adverso. O clima que temos é, polo menos personalmente ben contento cos todo o clima que temos, parece moito bom. Outra cousa é a meteoroloxía. Dentro dese clima que temos, en inverno, hai períodos cunha meteoroloxía máis adversa que outros. Os accidentes normalmente ocorren cando hai meteorología adversa ou cando as cousas non se fan ben. Comezando polo principio, quería queria falar dos, dos plásticos. ¿no? Supoño que xa sabréis, porque miraría de mil veces, ou de xente interesada no, nas cuestións medioambientais, hai sete tipos. Bueno, os plásticos se, se clasifican en sete tipos. O primeiro é o PET, o tereftalato de polietileno, que é do que están feitos a, a 88-90% destas pequenas boliñas, destas peles que apareceron nas praias e a base o polietileno de outros tres, de outros tres máis. Imprimen aquí esto porque si non o voy a acordar, acordar todos. Pero bueno, básicamente son o terapetalato de polietileno, o, o HDPE, que é polietileno de alta densidade, tamén aparece en algúns sitios por PEAD, PEAD aparece como polietileno de alta densidade, que os iniciais, que poden ser en español ou en portugués tamén, Eh, hai o, o número 3, que sería o PVC, que moitos coñecemos, e no PVC me quero parar por unha cuestión. Oxe se di que o PET en absoluto é perigoso, as, as garrafas para as bebidas e máis están feitas con PET. Eh, os que temos uns poucos máis anos lembramos que antiguamente as, as tubaxes das casas estaban feitas de chumbo, hasta que o de Miramata se deron conta que eso era unha barbaridade e proibiron o chumbo nas entradas se podía seguir usando nos, nos desagües, mas nos, nas, non nas entradas e substituiu por o PVC porque o PVC era un plástico maravilloso e non faceada en ningún hasta que se deron conta que o PVC polivinido cloretano, contiña cloro cloro se liberaba e era moi perigoso entón agora mesmo o, o PVC utilízase basicamente marcos eh, de, das xanelas eh, e, por exemplo, nos eh, desagos das casas. Neso se utiliza PVC. Pero non se pode utilizar para ningún tipo de envase alimentar. Para ningún. Por que? Porque altamente é tóxico. Ademais de ser o máis dificilmente reciclable. Entonces, Que hoxe determinados tipos de plásticos non se xan perigosos, non quer decir que non vaian ser dentro duns anos cando despois da de exposición prolongada se descubra que poden producir determinados efectos na, na saúde humana, ou oh, animada. Ben, logo está o, o polietileno de baixa densidade, de novo polietileno, eh, o polipropileno, o poliestireno, que moitos conocedades que o típico corcho blanco, eh, e logo hai outro, un séptimo, que son todo tipo de plásticos. Ben, Os pellets estes que chegaron á costa é o orixe de todos estes plásticos. Primeiro se fan estos pellets que poden ser de calquera destes tipos e logo ven por fusión, por extrusión, por diferentes medios mecánicos se van a fabricar todos os plásticos que, se, que están no mercado. Ben, unha vez aclarado eso? Quero falar tamén dos tamaños, porque se está falando de microplásticos, se está falando de nanoplásticos, se están falando de cousas e moitas veces non temos conciencia dos, dos tamaños que son cada cousa. Ben, para empezar, os peles da das praias non son microplásticos. Serían mesoplásticos, son plásticos un pouquiño mas grandes que os microplásticos. Estarían por debaixo de da, que estar por debaixo de 1 mm e estos son de 5 milímetros. Non, son moi grandes a nosa vista. É si, pois pues, xos si podemos ver perfectamente, non? Bueno, podemos ver perfectamente, cando están separados, ademais, cando están nunha praia, como antes comentábamos aí, eh, no medio das algas ou unha zona con, con area grossa, pois pues, é eh, complicado velos, porque teñen un tamaño de pequenas pedrinas. É moi importante por que? Porque non funcionan igual na cadea trófica os, os microplásticos, os mesoplásticos ou os nanoplásticos hai que ter en conta, por exemplo, co o fitoplancton, que parte os seres vivos máis pequenos que no mar, que serían as algas eh, as algas unicelulares, non as macroalgas que ven nas praias, sino as algas unicelulares que son as que producen a maior parte do oxigenio que temos na atmósfera, hai que ter en conta que se si nos existimos, se porque soubo as algas verde-azúes que foron as que produciron todo oxigenio que hai na atmósfera. Esa liberación do oxigenio produciu unha oxidación en masa que é responsable de todos os acementos de, de ferro que hai por adiante, primeiro se consumía oxígeno na oxidación do ferro que había libre, e despois se foi acumulando na atmósfera, e iso a aparición dos diferentes animais, primeiro unicelulares e despois pluricelulares, que somos nós, entre outros, e que podemos vir grazas ao oxígeno que liberaron elas. Bueno, pois a base da cadea alimentaria no océano é o fitoplancton. O fitoplancton vai entre os 0,2 nanómetros e 2,000 nanómetros. Bueno, agora que... vos vou dicir o que é un nanómetro. Un milímetro sabemos o que é. Non? Un nanómetro é un milímetro dividido entre un millón. Sí. Vale, entón, cando falamos de nanoplásticos, son plásticos que están entre fraccións de nanómetro, aí por debaixo de nanómetro, e o picómetro, e ainda máis, medidas máis pequenas. Non? Entre unha fracción de nanómetro, e os 100, 200, 300 nanómetros. Vale, que serían o equivalente de tamaño De, de un fitoplanctonte, de unha alga unicelular. Vale, estamos falando de tamaños moi pequeniños. Mentos aclara do esto, aclara do Quería falar entonces eh, que son en concreto estes plásticos, estes pellets do do Toconau. Ben, Toconau, supoño que sabedes todos, un accidente, nesse accidente cáeron seis condentores, e de seis un levaba pellets levaba 26 toneladas, 1.020, 1.040, 1.050 sacos, eran mil e pouqui, eh, poucos sacos. Se liberaron, se liberaron, bueno, ese contentor eu está a uns 2.000 metros de profundidade, ena que está a pouca distancia da costa portuguesa, plataforma portuguesa moi pequena, sabedes que a plataforma continental é de 0 a 200 metros de profundidade, e se chama a plataforma continental non porque estexa pegado ao continente, sino porque é o continente nos agora, a altura que está o mar agora non é a que sempre estuvo no planeta estuvo máis arriba e a maior parte das veces estuvo máis abaixo entón, cado estaba máis abaixo o borde do continente estaba nesa plataforma e, por exemplo Gran Bretaña e Irlanda estaban unidas a Europa, o que hoxe todo o, o gran sol, eso era a Terra vale, porque está na zona da plataforma continental e na plataforma continental moi extensa unha vez que nos separamos da costa hai un cantil un cantil que vai desde 200 metros hasta os 4 ou que é a profundidade de media do océano. A profundidade de media do oceano é eso, alrededor entre 4 ou 5 metros logo están as, as o que son as llanuras avisais non? enda que hai que di llanuras abismais pero bueno eh, entendémonos todos e todas perfectamente ben, o barco o contentor caeu aí Que ocurre? Bueno, pois pues que esas profundidades normalmente rompería, se aplastaría, se liberaron sacos, non se sabe se si se liberaron todos os sacos, ou que si se sabe que aquí chegaron a Galiza menos de 100, é moi probable que non cheguen máis, que non chegue moita máis cantidade, tiros mil non van chegar. Te outras cousas, porque as correntes marinas os levan para o norte, non sei se lembrades, non hai moitos anos, no norte de Portugal, non me acuerdo que pouco, cae unha ponte, esa ponte, cae un, un outra carro, morreran varias persoas, semanas despois apareceron varios cadáveres nas costas galegas, pero non apareceron todos, apareceron algúns. O resto, o resto levou o mar. Bueno, pois con isto ocorre igual. Estamos en inverno, as corretes predominantes á profundidade. Bueno, e no oro tamén. profundidades van hacia o norte e algúns chegan á costa ou ano. Estos en concreto teñen unha densidade moi similar á auga e, e aboian non de todo van un pouquiño por abaixo pero máis ou menos se ven agora ven supoño que xa os veredades 5 milímetros de un plástico que é prácticamente transparente imaginar colleres ou no mar non? como de, dixo algún que outro en pouco que se chama goberno galego ben entón os plásticos, os peles están, eh, son de PETA De polietileno, porque falábamos antes, terastalato de polietileno. Agora, ben, é PET solamente? Non. Se si miramos o saco, xa podíamos ter unha pista do que pode ter no interior. O saco expoñía code, bueno, CODE 9000 UV estabilizador, Ultra, estabilizador ultravioleta. Realmente non é que sexa eh, polietileno detrastalato, terastalato de polietileno, PET, que sexa PET con unha sustancia. Sinón que o PET é a base na que vai esa sustancia. Esa sustancia tóxica, entonces para como non se pode transportar como tal, o que fan é metela nesa matriz, dire, diluí nesa matriz, que o porque é moi estable e porque moi resistente. Ben, entón, se transporta hasta nesos contentores, o problema é que a día de hoxe, a pesar de todos os accidentes que houbo, sigue considerándose que Non si, non es, non, sigue sin considerarse como material perigoso hai unha grande depresión por relación marítima internacional Omi oh, para que se considere material perigoso, porque o tratamento que elevarían sería moi diferente pero para que vos fagades unha idea, aquí cae un contentor eh, en creo que foi no 21 no 20, en Sri Lanka ponho que leerías moitos de vos un artigo que había por aí do Guardian, caeron 422 contentores total Eu teño aquí eh, 1600 toneladas de pellets Agora estamos falando de 26 Tanto foi así Imaginaos, nesta Sri Lanka frente a India Chegaron alguns hasta, hasta Somalia decir, Atravesaron todo o Oceano Índico Chegaron a ter masas de 2 metros De pellets acumulado nas praias A partir de aí se intentou Se presionou si, Sería unha cosa racional, ¿no? que Sabendo o perigo que ten isto que é somar a medio de seguridade. Esa medio de seguridade, por exemplo, que serían? Pois, pues en vez de elevar os contentores con este tipo de material en cuberta, forran baixo cuberta. O non é raro que caen contentores a somar, é unha causa bastante común, pero claro, que caen un contentor de, que sei, de, de ordenadores, como ten caído algún, un, caer unha vez unha de impresoras, ou de tenis, que chegaron aí pola Costa da Morte, teñen chegado cosas de todo tipo, algúnas aproveitables, e outras non, pero bueno. Me parece ben que aproveite non que chega do mar. O ¿no? mar o leva, pois, pues, hai que sacar o rendimento. Bueno, cae, levan todo tipo de sustancias. Mentre non son perigosas, non hai problema. O problema é cando son perigosas. Por eso se obriga a leválas baixo a cuberta. O que ocurre é que as de, o poder dos fabricantes de plástico internacionales é moi, moi, moi forte e impediron hasta agora que eso se levara a cabo. Si, no, sigue sin considerarse Materia perigosa que teña que levarse baixo condicións rigurosas de seguridade. Ven a través dos, dos contentores que caen o mar. Ven a través das fugas que ten os contentores a ir en cuberta. Ou ven na fabricación, estes días víamos tamén os medios como en Cataluña chegaban periódicamente porque ali se fabricaba estos pelos para levar a outros sitios e había nas praias ao mar está calculado que chegan anualmente entre 52.000 e 2000 de aquí 184.000 toneladas estes peles ao mar ben, Entonces agora en concreto estes o material es, é tóxico? si, é tóxico imediatamente? non, é perigoso eh, andar con eles? en principio parece que non porque nunha escala de perigosidade que iría de 1 a 4, estaría, sendo o 1 o máis perigoso e o 4 menos perigoso, estaría no 3. Non é o menos perigoso, pero tampouco é o, o máis perigoso. E unha perigosidade a longo prazo, ciro, por exposición continuada. Entón, por tocalo, non pasa nada. Agora, xa sería a cuestión moi diferente se esos plásticos se enxiren e están no corpo. Que ocurriría entonces? Que é o que pasa en principio cando entra no corpo? Ben, cando entra no corpo eh, o funcionamento é diferente. A pesar do que diga o Consello do Mar que polas súas declaracións non está moi sobrado de coñecementos do medio marino por non falar de outras cousas eh, que dí o que entra, entran por un sitio e salen polo outro pois non é así exactamente. Primeiro, non podemos comparar o tubo digestivo noso os volúmenes de cos un pequeno peixe ou un ave mariña. Unha vez que os inxiren, se acumulan no, no intestino poden provocar obstrucción e morte por obstrucción e por inanición non é tan raro, xa se ten visto en, moitos, en moitas aves mariñas e peixes A presencia no intestino onde están sometidos os procesos digestivos ácidos digestivos e, outros, e outras enzimas que actúan para fazer estes alimentos, si sí, poden provocar a liberación desas toxinas e poden afectar ou ben a algún que outro órgano, pero fundamentalmente ao sistema hormonal e ao sistema endocrino, e poden afectar a gametoxena, es a formación de espermatozoides e úvulos, poden afectar a reproducción, ben disminuindo a produción ou ben alterando, produciendo mutacións. Tendo en conta na situación a situación en que estamos, que non estaban moi sobrados, acabamos de ver como, en, como agora neste inverno, a finales do outono, comezos de inverno, con unhas chuvias, se votamos a conta do ano, choveu algo máis, que o ano 22, por exemplo, pero esas chuvias estuveron eh, moi mal repartidas. O mes de, de novembro, prácticamente choveu todos os días, o provocou que na, zona, na no interior das rías houveras salinidades moi baixas e esas salinidades baixas provocaron unhas altas mortalidades de bivalvo. Non sou bivalvos, eu vi moitos sitos tamén, incluso ourizo, se afetou tamén a peixes, se afetou a, a moitas especies. Morren porque, poden, porque alteran o, o sistema de equilibrio osmótico e morren porque os, o, bueno, non poden funcionar ben. Basicamente rompen o equilibrio osmótico e morren. É verdade que todos os bivalvos tiñen unha capacidade de resistencia de uns días, varía de unhas especias a outras, pero ocurre un problema. O que pasou neste finais de outono e inverno viña xa de antes, es decir, non foi unha situación excepcional, é unha situación que se repetiu, e se repite ao longo de unho, pasa periódicamente, pasa igual, de repente pasan dous anos seguidos e depois pasan cinco anos en que non hai ningún episodio destos. O que ocorre é que cando temos unha situación como esta, de baixa salinidade prolongada, se si os animais están en bo estado de saúde se si os bancos están ben e os bivalvos e os restos animais están en boas condicións poden aguantar sin problema cando xa están debilitados por diferentes factores as mortalidades son brutais que é o que, nos, o que ocurrió agora non temos máis que mirar os datos de produción de, de marisco en Galiza de bivalvos e vemos como desde, desde o principio deste século é unha caída continuada especialmente as especies autóctonas, es decir, a meixa abosa, a meixa fina e o berberecho. É verdad que o berberecho tuvo un episodio hai uns anos aí, detrás de dun de de parásito que causou unha... casi o exterminio do berberecho na ría da Arousa, e en gran parte en Pontevedra, e xa para, na ría de Vigo apenas, pero, bueno, durou varios anos, eh, o berberecho se recuperou, e agora mesmo incidencia, neste caso, da Martelia, agora en ciencia, é incidencia mínima pero é que non é só eso, é unha cousa atravesa outra entón o problema destes plásticos é o efecto que pode ter sobre unha xa degradada saúde do noso medio mariño a influencia de todo isto en concreto os decía que estes teñen entre un 10 e un 12 13% de unha sustancia que é perigosa que é perigosa a longo prazo os efectos que poden ter fundamentalmente con este tamaño van a ser en peixes e en aves este é un efecto bioacumulativo é dicir, que cando o típico dibuixo que vemos sempre cun peixe grande, como outro peixe máis pequeno así vai en cadea isto se vai acumular ao longo da cadea trófica pero o problema máis grave ven co no futuro é decir, o o PET, o proceso de gradación total, está calculado entre 100 e 1000 anos. Cira media para a desaparición sería duns 500 anos. O plástico se utiliza porque é moi barato e moi resistente. O problema é que esa resistencia non é cara. A, a, a desaparición. Pero ese non quere decir que non rompa. O problema do plástico é que funciona rompendos en cachinhos máis pequenos. Eso que agora non son micro pellets, van ser micropeles e van acabar estando nanoplásticos. Como moitos que xa temos. Non? non tenes máis que ir por cá por unha praia e podemos atopar facilmente nasas, podemos atopar cabos de embarcacións, podemos atopar os típicos plásticos estes negros, verdes, as diferentes cores, os que poñen as cordas das bateas para que non escorra o mexillón cando en Que, se vos digo a verdade, non entendo porque eh, se si hai capacidade para proibir as, as bolsas de plástico nos, na, na, para a compra porque non obligan aos bateeiros a volver a poñer paus como se poñía antes un pau cae ao mar e non pasa nada, biodegradable un plástico que ao mar e non temos máis que mirar en calquera praia de Galiza haxa ou non bateas, aquí non as hai pero nos vamos pola mariña e hai desos, desos plásticos as bateas ten de conta máis cercanas están na ría de, na ría de Ares frente a Lorbé e a e asada están aí e tardan montones de degradarse ven, pues, encontramos estes plásticos encontramos unhas nasas unha especie de tubos negros que son nasas para polvo aquí están prohibidas a maior parte delas ven de Portugal pero aquí tamén se utilizan ilegalmente eh, aparellos, redes e logo todo tipo de plásticos estos, garrafas, plásticos de todo tipo isto se vai rompendo e cando se rompe cando se rompe E si se son plásticos e si máis, un PET ou un LDPE ou un HDPE, estes plásticos máis que romecachos pequenos, o problema é a bioacumulación tamén. Pero cando é unha sustancia como esta que ten parte de toxicidade, pois é peor. Porque se suma un efecto de, da toxicidade e efecto do plástico en sí. Cando chega o tamaño de nanoplásticos, xa non é que podan comer os peixes e o tamaño e, os, e as aves, sino que podo comer o zooplanto. E cando é inxerido polo zooplántum e é digerido por outros animais, porque nese caso si se, se dixire e si se pode absorber, hai eh, probas feitas en unixeadas galegas e en unixeadas en todo o mundo donde non nos intestinos, como decía o consellero do mar, sino na, na, na propio tecido muscular, é dicir, o que nos comemos o peixe, hai, hai nanoplásticos. É decir, agora mesmo nos estamos comendo o resto dos plásticos que chegaron ao mar hai 20, 30, 40 50 anos. si seguimos engadindo máis, pois, pois vamos seguir tendo o mesmo, ou peor. Eso con respecto ao, ao que serían os o efecto destos, destos plásticos. Neste caso, terían o agravante da súa toxicidade, e da que nos digan que non é. Eu que quería falar entóns aquí agora de outra cousa que frente a isto que, que ocorreu que fixo o goberno galego, non? Ou polo menos eles autodenominan o goberno galego, é o que debería ser. Demostraron eh, que son calquera cousa menos o goberno galego. O día 8 corre accidente. Caen os contontores. O día 13 de dezembro, 8 de dezembro, o día 13 de dezembro, se o cinco días despois hai a primeira chamada Ao 112 para avisar que hai un par de sacos nunha praia. A partir de aí, é raro o día no que non aparecen sacos ou xa aparecen peles. É continuado. E xa na prensa. Xa é, como chamouro, voga en color, a voz de Galicia, e, e está saindo continuamente co cal, nadie pode decir que non sabía nada. Sabíamos todo o mundo, todo o mundo sabía. O día 3 eh, ou 4, cando o a xunta que se entera porque yo comunico ao goberno. Logo o goberno español di que xa yo comunicou o vinte pico. A final empezan un xogo de si sí que te lo dije, no, que non me dijiste nada, yo no fui, que fuiste tú. Entran un xogo sin sentido, votando a culpa un ao outro, pero sin aportar ningún tipo de solución, sin facer absolutamente nada. Porque mo, xa desde finais de decembro, hai xente nas praias limpando peles. O día 5 declaran activan o Plan Cangal. O Plan Cangal, pero activan o nivel 1. Se é o Plan Cangal, ten un nivel 0, o nivel 1, 2 e 3. O activan o nivel 1 e din ao guerno que ten que actuar. o goberno lle non podo actuar porque por protocolo, do propio Plan Cangal, eu non podo actuar mentras non actives o nivel 2. Demoran 4 días hasta o día 9 que activan o Plan Cangal nivel 2. Entón o goberno dide, ah, agora sí. E que pide a Xunta? Pois o que pide a Xunta son pois, eh, varias lanchas, un robot submarino, eh, dous helicópteros, e di que o que ten que facer o goberno é coller os plásticos no mar. Dí que por que non temos competencias no mar? Dí non será porque non tuveste des 14 anos para pedilas, que non pedire ningún asoa. Pero iso porque o interese que teñen. So, a Xunta só so ten competencia en aguas así, no interior das rías fora das rías, xuntamente de competencias. E iso é verdade. Agora, non as ten, porque non as pediu tampouco, non as quixo nunca, a pesar de ser o, o, país de toda, bueno, o país de toda a Unión Europea con maior dependencia económica e de, e de persoas que traballan no mar con respecto ao total da súa población, con diferencia de máis enda que no Unión Europea non estamos recoñecidos como, como pobo altamente dependente do mar, e outras cousas porque o goberno español tampouco quere e porque o goberno galego nunca presionou para que así fora reconhecido, o que implicaría, por exemplo, que a nos recepción das cuotas de peixe ou calquera actividade no medio mariño estuvera presente a xunta como tal, como está a Escocia, por exemplo. Galiza non está porque ningún dos dous o quere, ni un goberno central, ni un goberno español, nin o suposto goberno galego non é esas competencias e pide, non, non, actuar no mar e no mar recolledes eso malamente se poden recoller os sacos que van non en superficie van perto da superficie, pero non en superficie e moito peor se poden recoller os peles por si sós, porque apenas se poden ver imposible, é imposible ao que les dim, vos actuar no mar que non estamos actuando nas praias o que fai a súa intermovilizar a traxa Sabedes que Traxa non é exactamente a Xunta, un organismo destos así, que é, por certo, español, aquí está Seaga, pero non se ativo Seaga, se atuvo a Traxa, eh, e van, van facendo actuacións por Galiza adiante, ainda que a maior parte do recollida ata agora o fixeron os voluntarios organizados e... Eh, fundamentalmente por ADEGA pero tamén por outras organizaciones ecologistas que foron, estuveron organizando e facendo desde o primeiro momento a recollida de todo isto nas praias. Ante isto eh, se encontran con que é un problema de neglicencia é un problema de, de falta de medios é un problema de falta de cartos que foi o que ocurrió? Por que non fixeron absolutamente nada? desde o 13 de decembro que chega o primeiro aviso de que aparece isto nas praias hasta o día 5 que activan o Plan Cangal por que? e ¿Eh? por qué activan? porque casi máis importante porque non só porque non activan hasta ese día sino por que o activan ese día pois pues, eu eh, comentaba con un amigo que eh, nestos casos hai que intentar poñerse no sitio do outro no? intentar pensar como pensarían eles O que pasa que é complicado porque non, por moito que queres pensar como pensas nosotros sempre acabas pensando como pensas ti e, e neste caso máis complicado todavía viu? despois de ver e de escoitar, cheguei á conclusión de que ocurriu como ocurriu co Prestige que Prestige era máis escandaloso todavía porque era moito máis evidente había semáxido e demás pero isto como case pasa desapercibido Primeiro hai un cabreo inmenso cos medios por sacar eso, por coaparecer na televisión e na prensa. Porque el, para eles isto non é nada. Isto non existe. Isto uns plásticos máis que están aí. Entón o que di, o que teño escoitado é, se si non houber eleccións, eso quedaba aí. Xa o recollerían os ecologistas que tan pasan esas cousas. Non lle dan importancia en absoluto. E se ativaron... Iso activar foi porque hai eleccións. Entonces, como hai eleccións, activan porque saben que lles pode custar caro, que pode costar diputados e que lles pode costar o goberno. Bueno, o goberno. Ese grupo que está aí para para vivirdes, para repartir, repartir dinheiro. E cando activan, cando finalmente activan, votan desde o día 5 hasta o día 4, votan o culpa goberno goberno a xunta, xunta goberno, goberno a xunta hasta que activan o nivel 2 dize, ahora sí, ahora sí, agora fai ti no? non te pode disculpar de que non podes actuar ti porque non te deixo e... realmente a parte de pelotear foi un descontrol foi un descontrol porque non é porque non haxa medios, os hai non é porque non haxa persoal os hai, e me consta que é eh, funcionariado con capacidade sobrada para facer todo isto e axuntate en medios para facer isto Coñezo xente en, por exemplo en Garda Costa ou conhezo xente Medio Ambiente e coñezo xente en Mar que son máis implicados en todo isto desde hai moitos anos porque como botei 15 anos trabalhando na cofra de Barallor pois pues tiñas relación con eles e sei que hai personal e capacidade para facelo, o problema en que é que os directores xerais, os directores, os directoras, os directoras, eh, alguns deles son funcionados, pero son cargos políticos. E se deben que o problema máis ao partido político que os coloca que a organismo do que están formando parte. E a actuación faise máis en clave de partido político, en clave de responder aos intereses do organismo do que están formando parte e aí onde está o menos o que opino aí onde está o fallo que se actúa de forma errante, vai para un lado e para outro dando bandazos para aquí para lá porque oxe se opina que non sei que maña se opina o músico vamos facer así, vamos facer de outra maneira en calquera caso, oxe eh, hai unhas horas me enteré noticia que dá un pouco a entender que, que a mí me ratifica no, no que pensaba xa vedes que este 21 hai unha manifestación en Compostela, unha manifestación que ven de alguna maneira catalizada polo os dos Peles, pero que é consecuencia do desleixo da desfeita que hai en toda nosa costa, en todo o noso mar, eh, convocada por un lote de organizacións, bueno, pois pues, hoxe a Federación de Cofradías fai público comunicado no que a Xunta de Galicia se compromete a dar 15 millóns de euros as cofradías para solucionar esos problemillas que había por aí acumulado ¿no? Como algo presteixo Si, sí, entonces sí, eh... gas, ¿no? Claro un... o... o diñeiro pode tapar moitas cousas pero o diñeiro nin disolve o plástico, nin evapora o plástico nin cura as ameixas Por, poñer un... por poñeros un exemplo e un exemplo que é evidente e unha cousa que se pode comprobar ademais Enseada Malata. Enseada Malata, coñecemos todos con esa enseada Malata, non? Sabedes que se vai facer unha ponte para o tren que vai ao Porto Exterior. Sí. Unha ponte que, principio, era un auténtico disparate, teía trece piares en, so, en menos de cem metros, é dicir, aquel locura. Un que unha locura O fundos que escribían e protesté e dixen, con esa piares tendo en conta que eso se cubre despois de Mexillón, por onde pasauga? Ao final creo que quedou en tres, ou así, foron quitando e quedou máis as que deixaron en tres. Aí non sei porque ten ningún, ou que deixaran un no medio, non o sei. E... Ben, ante eso, ante eso, reunión, cofradías afectadas, marisqueva P, cofradía de Ferrol, marisqueva Flote, cofradías de Barallobri e Ferrol. Ben, reunión. Levantou na mão. Hai que pedir diñeiro porque nos vamos perder, hai que pedir diñeiro entón a mí se me ocurre decir así unha locura, no e en vez de pedir diñeiro, por que non pedides que draguen esa da malata e boten a area para recuperar a zona, entón así aparte de collar marisco xeano, colles para outro para outro e para outro, se si vos dan diñeiro, vai seguir sendo unha merda e non vais de solucionar nada miraron todo xe, hai que pedir diñeiro. conseguírono van dar bastante diñeiro, por certo, a cada un dos mariscadores que van ali van solucionar o problema malata? No en absoluto. Van levar un diñeiro que dentro de algúns che durarán algún mes, algúns che durará días e algúns me parece que horas. Pero bueno, van levar o diñeiro, van, a... van a gastar e non sabe solucionar. Non fumo o único que o dixo, eu propuxen e ouvo mariscadores e ouvo mariñeiros que decían que si sí, quero o que había que facer. for minoritarios, pero sí que os ouvi. Quero decir que no mar, como en todos os sitios, sabe de todo. O problema é que A verdade que a rea un pouco peculiar a xe tomar a rea bastante peculiar porque non hai tradición mariñere me refiro ao do marisco e a pesca porque a maioría foron xente procedente en gran parte da zona bálica vale, acabaron aí non... para non ter que emigrar, basicamente foi a opción que tiveron me refiro a isto ao do diñeiro. damos diñeiro para solucionar o problema non, que tens que facer é facer saneamento e reseneración das rías. O que tens que facer é recuperar os bancos. O que tens que facer é dedicar diñeiro dos centros de investigación da Xunta e os do Estado, que tamén debían estar ao servizo dos intereses de Galiza, como é o Instituto de Español de Zanografía, o Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que son do CSIC, os tres, o de Coruña, o de Vigo e o Instituto de Investigacións Marinhas de Vigo, deberían estar ao servizo dos intereses do pobo galego. E deberían estar ao servizo para producir en fin, coñecemento que sirva para, para mellorar as condicións dos bancos marisqueiros e pesqueiros. E o que non se pesca e o que non se marisca tamén, porque o medio natural non só ten ameixas e berberechos, tamén ten outras moitas especies que teñen tanto dereito como as ameixas e berberechos a vivir aí. Entón, é porque é biodiversidade e da, da riqueza en biodiversidade tamén vai a, a nosa riqueza e, a, e o medio ambiente. Pero non se gastan eso, non se gasta n'eso. Dase diñeiro que vai ir, si sí, a... Supoño que a de resenación ou motivo isto para comprar tratores ou para facer unha obra e pintar non sei que... É dicir... E logo, diñeiro directo que llevan a dar a nosa que diz tanto perdicho, se fan a conta, pois este ganaba tanto e esos mes sospechados perdeu tanto, pois te dou tanto. Hai que compensar económicamente a xente que perde diñeiro pola neglicencia... Dos que están a fronte consular de Mar, entendo que sí, Pero é que facer máis que iso, porque ao final non soluciona o problema. Si que facese dar diñeiro, que como este caso, vos decía, o diñeiro vai ter contentado a xente un tempo, un tempo, pero os plazas van seguir aí, e un problema a longo prazo. Eu me lembro cando destos típicos chistes que había estos é como esto de estaba un, un inglés, un español e un francés, sí, sí. No sé que tamén había esta diferencia entre un accidente ¿no? e unha catástrofe. A diferencia entre un accidente e unha catástrofe aquí máis que evidente. Un accidente é que caia un conterado de Pelesomar e a catástrofe é que o xestione o Partido Búcleo de Galicia. Esa diferencia. Que é un moi mal chiste e é unha desgraça que, que temos que viver. ¿no? E eu se si queredes preguntar para non, para non riarme máis Aplausos sí. sí. Aplausos Con respecto ao que, que comentas de, a, que, a última obra que acabas de comentar de esa proposta que dixeras as axentes do, do mar e tal de, bueno, que eses cartos pois pues, ou parte, pues, empregalos en no saneamento, de tal claro estas cuestións en general porque non ocurre solo como eso, ocurre con, con moitos ámbitos distintos, non? Pero, como, como se pode ou nos, ou sea a ciudadanía, como poderíamos facer forza para que para que eso, eso se pudese levar a, a cabo, e eh? un pouco concientizar tamén a A, a xente do mar neste caso ou tal para para, para facerles ver que, que a mellora sería eso, non? Obviamente, xente que vive teso, é o seu traballo e claro, obviamente non, non os podes deixar mangaos, non? Pero si creo que eh, é importante pois eso, como nos poderíamos pois, tecer redes entre a cidadanía para A, non só a xente do mar tamén a, a, a calquera vida da, vida da para isto Claro, a ver, aí dismoso ten razón, o mar é de todo o mundo sí. e as consecuencias de que o mar este a ou peor apagan máis directamente a xente que vive dele que o resto, pero sufrir ao final nos afecta a todos e a todas, pero ten máis que lembrar mentras novo depuradora cada vez que baixaba a maré o, o cheiro que había da cantidad de materia orgánica acumulada que eso non quer decir que se non, que se evaporara, eh? sigue estando aí. Sigue estando aí. És es un problema moi grande que nunca se nunca se fala diso, pero é un problema muy grave. Veneu cando propusche nesto tras cousas propusen por que é o meu traballo porque me pareció máis exacto e porque e e por unha cuestión simple, porque Se si hai unha cousa que me cabrea, é eh, que eh, cando se dan estos 15 millóns e cando se dan outra cantidade de diñeiro por aí, parece que caen do céu, porque é dinheiro que pagamos nos cos nosos impostos. É sí, sí, es diñeiro público e como é diñeiro público, me parece que hai que ser moito máis exixentes e controlar moito máis que, que o dinheiro calquera. Eu se si tiño dinheiro, quero gastar é meu problema. Pero se si coño diñeiro que me dades entre todos o para gastar unha cousa, terí que mirar moito máis como gasto e en que o gasto, porque son responsable o dinheiro que me dades todos pero parece que o dinheiro, non sei, o cae do cero, o que lles dá igual. Eu non, non, non, non entendo. Entón, que é o que hai que facer? O problema máis grave de todo é que non sabemos o que temos aí. A xente non coñece o que arría, nin coñece o medio mariño. É absoluto. Eu sempre ponho un exemplo. No tempo que estuve na cofradía, aparte de facer o meu traballo, eu sempre busquei Sacar o máximo ordenamiento posible. Eu falei cá co Faradía, conseguen convencelos, falamos con colexios e tiñamos eh, excursións. Viñan de todos os concellos da ría, iban nenos, eu estaba ali con eles, tiñan preparado un PowerPoint moi básico, porque basicamente a ver, non era para darlle salir a vara, sino para ver tamén un pouco por onde andaban eles. Ellos poñían fotos de peixes, de coxas, e dicían, mire, qué? sabes que? E falaron un pouco así para ver o que eles coñecían. Esa co a cofradía e os levaba a praia para que viran o que había na praia bueno, a, a miña primeira sorpresa é que cando expoñé un powerpoint e expoñé unha foto de calquer peixe de calquera peixe daba igual todos eran ou un atún ou unha sardiña daba igual o que expoixera daba igual e expoñías calquer e algo e todos eran unha mexa daba igual se si expoixeras unha vieira algún algo así unha vieira unha almeja unha Bueno, só me pasou dun colexo só común que le vei puxe, e me decían máis ou menos sabían que era unha centola unha necronboy, e aquí te decían un cangrexo Da igual, daba igual aquellas puxeras pero que non, é unha centola hostia. e les pregunto porque me daba igual de onde foran, e me dixen, pero onde son? non, somos de Ponteveu, me dixen, a carallo cambia cousa, pero que aquí daba igual que foran de Neda, de Ferrol de, de Narón ou de Mugarvos ignorancia total Os nenos tiñen ignorancia, porque como temos unha educación que temos, que sí, temos que saber que o Mar Negro está aí debaixo de Ucrania e está a Península de Crimea, ou que non sei que, ou saber cousas que moitas veces... Está ben saber, que non está demais. Está ben saber esas cousas. Pero que clase de educación temos que non coñecemos o sitio onde vivimos? Como eu levo no colexo de estudiar nos grandes ríos... E eu xa, non sei, como son de Garanza, un día que fun hasta o río Xuvia, aquí un río que se chama Xuvia. E unha grande de carallo non sabía que existía. Eu non sabía que existía, ninguén me dixo no colexo que estaba aí o río Xuvia. Ciro, estou aquí, está a ría de Ferrol, e aí, o río principal está río ría río Xuvia, e hai estes outros ríos. E mira, xusto, neste barro onde nós chega aquí este río, por aquí por lá. Cousas básicas, coñecer o medio no que estás, eso, eu entendo é eh, que a educación ten que partir Do, do máis cercano o máis lanchano non falar de abstraccións porque así é moi difícil que un neno poda non é nunha nena poda memorizar ou comprender algo se si te falan de cousas que non eres capaz de ver ou me que que as curas, vale, pois mira crees, tienes fé pero eu entendo que a ciencia se basa en cousas que se poden tocar e que se poden aprender e a única maneira de aprender a tocar é velas e experimentalas por un mesmo pois o mesmo corre con eso temos un descoñecemento total e absoluto do medio non peñecemos nada. Entón, por máis que digas á xente de cousas, algún máis concienciado, e moitos, e moitos, e moitos, o fan máis por inercia que por coñecemento se iban a defender porque entenden que é parte nosa e que hai que defendelo. Pois, é moi complicado, pero que ocorre con a xente do mar tamén? Para moitos deso, desa xente, por xe dicía que a Ría foi moi particular, para moitos desa xente, a Ría é unha máquina de facer diñeiro e non é outra cousa. Non, nin coñecen o medio marinho, nin lhes importa eles só les importa facer diñeiro. E se o poden facer hoxe, non esperan a mañan. E se o se poden ganar mil, prefiren ganar mil hoxe que non cen, cen, cen, cen en dos días. É a mentalidade que teñen, porque tamén faltou falta esa educación, falta ese conhecimento, falta esa tradición mariñeira que aquí non existe. En outras rías non pasa eso. En outras rías non pasa eso. En outras rías se fan proposas para facer cousas e se fan. Non, non sempre sin resistencia e eu falando con patrón non me acordo agora sei que era na Ría da Rousa me contou que cando ele entrou de patrón o primeiro que fixo foi eixo, ah, porque pues, as, ah, as cofradías funcionan un pouco en plan, si sí, é verdade que se votan, pero luego funcionan en plan pouco feudal eu se morreu e fao que me peta e o tipo chavala e dixo a talla mínima da meixa vosa bosa 40 milímetros a talla mínima oficial é 38 por certo aquí un ferrol no interior 35 que é unha das primeiras causas da caída da produción da meixa avosa. E cando se puxe esa talla, esa vez, nisiquera xeo de ningú, houve xente, mariscadores, que dixeron non pode ser, non pode ser. Cando se dixeron non pode ser, falei co patrón, se falou ali, e se fixe un papel para recoller as sinaturas. E a maior parte dos mariscadores e mariscadoras da cofrera de ferrol, votaron porque se mantivera a talla en 38. Ah, pero o ferrol votaron porque se mantivera en 35. Son máis e se baixou até a 35. Que implica iso? Pois pues implica que eh, nos, os seres humanos, un tipo que mide metro vinte un tipo que mide a dous metros vinte produce a mesma cantidad de espermatozoides. Da igual. É unha cantidad estándar, máis ou, ¿no? ou menos. Entre 13 e 5 milímetros cúbicos en eyaculación, un número medio de tantos espermatozoides. Nunha meixa, non. Nunha meixa depende do tamaño. As gónadas, que son os órganos gametoxénicos que producen os espermatozoides óvulos, van en función do seu tamaño. A maior tamaño, maior produción. Non producen os espermatozoides óvulos unha meixa de 38 que unha meixa de 35. produce moitos menos. Entón, se nos collemos os bivalvos dunha talla menor, vou ter vou ter menos, menos eh, gametos no medio e vou ter menos larvas. Como vou menos larvas, la seguinte xeración, teño menos ameixas. E como teño menos ameixas, ademais, vou ter despois menos e menos e menos. E outra cousa máis. A adultos non chegan todos. Chegan os máis forte. O normal, que sería unha coación normal, a humana vale. nos vale, temos e a pirámide invertida, Non pero normal é que hai moita xente nova e pouca xente bella. Por que? Porque a xente vai morrendo coa idade e a xente nova está aí. Que pasa? Que non deixan de reproducirse nunca, se están reproducindo. Os que chean máis bellos son os máis resistentes. Os que aguantan millor as enfermedades, os que aguantan millor baixa de salinidade, os que aguantan millor as alteracións de temperatura, entonces van producir gametos máis fortes. Decir, os descendientes van a ser descendientes de fortes. Os que se reproducen de novos, a ver de todo. Vai a, ver, a ver Pode ser de usanos bons, que non houver alteracións de temperatura en esa salinidade e se reproducen a lo loco, pero é claro, é o problema, porque despois de unha temporada mala de alta salinidade, E masacre total. Porque non son descendientes de forte, son descendientes de todo. Vale, entón, aí está o problema de reducir as tallas deso. eso. Entón, ese patrón, como os contaba ao principio xeo, e dixo, a talla 40 milímetros. Rallaron o coche, pincharon as rodas, amenazaron o de morte, porque, claro, eso significou que durante meses non pudieron ir mar, porque non había meixa de 40 milímetros. Era máis pequena. Que pasou? Que cando empezaron a coller a meixa de 40 cando a meixa empezou a sair cambiou a cousa porque o prezo era moito máis alto porque ti si se pos no mercado a meixa vosa de 40 a 45 no mismo que xa pos de 38 a 42 o prezo era máis alto e entón empezaron a darse conta que co o mismo tempo de traballo ganaba máis diñeiro. e xo un patrón cojonudo despois era un patrón boísimo Primeiro, lle fixeron o que lle fixeron E despois se deron conta Pero claro, deronse conta porque houve un tipo que se atreveu a facelo E despois deronse conta Pero claro, se falan cos outros Cans se fan cosas que funcionan, se fala E, e van funcionar por isso Pero aí, por que hai capacidade para facelo? Porque hai xente que ten un pouco máis de amor o medio Ou hai unha tradición histórica Ademais, aquí hai pouca E ademais, o coñecemento coñecemento do mar É absolutamente nulo Non se coñece nada E logo non sabrá, e dicía, mira, veis, unha pedra, unha pedra, unha pedra, e dicía, mira, nesta pedra, e empezaban así, mira, isto é unha esponxa, isto tal, e é de todo, hai esponxas, hai actínias, hai berberechos, bueno, berberechos non, hai mexillos, mira, aquí é unha zamburiña, que non sei que, claro, non es flipancia. e dicía, e todo isto é unha pedra? dicía, sí, e tú dices, non, iba para a praia, había unha pedra, claro, porque nunca te fixaxes, porque ni se pasaba pola cabeza que podería ver todo iso aí, e levantaba unha pedra e miro que aí aquí isto que é, hasta coincide, algunhas coincidían en primavera, donde había larvas de elumbrigantes. E fixe, "Ah, é iso. Unumbrigante, pero bueno." Collou un par de lumbrigantess pequenos os levei para a cofradía, e un dos empregados da cofradía y se "Trose un par de lumbrigantes. De onde os colliches na prais?" O cavallires veu e dixo, "Oh, presomenamos." E dixo Podn meter na cetaria candotada en emedrar para, para poder os cos, bueno, pues igual doce anos así dicho, tanto é lo... que te pensas. O <risas> brigante que é así vai merar un bicho así en media hora. Isto leva seu tempo. ¿no? O descoñecemento é total e é moi difícil conseguir que se fagan cousas si non coñeces. O que non coñeces non existe. Non existe. Por eso é tan importante dar a coñecer as xentaas cousas porque se tienes consciente do que tes o defendes ou non defendes Eso é unha decisión personal, pero máis normal que o defendes se si non eres consciente do que tes que vas defender? se si non existe non existe así, eu, non sei, a mi é unha cousa que, que me flipa e non é por desconhecimento é que, a ver máis ou menos calquera persoa calquera cidadano calquera, calquera persoa, calquera sabe que, que, que os plásticos que, que non, se, non se tiran o mar e sabes que se si tiras un bastoncillo dos oídos polo váter vai a ir para o mar por que o tiras? No. non? Días, claro estes días eh, estuve recollendo e bueno, había collías unha peneira e había tanta materia orgánica como plásticos non un fifty aquel o sea Eu me quedaba xocha, o sea, plásticos de todo tipo, non só dos, os peles tamén, pero de todo tipo, e os bastoncitos... Todo... Entón, eu é unha cosa que non entendo, ou a xente que vai ás playas eh, que deixa todo, todo estrado por ali. O sea, ti, cando, cando chegaxes á praia, eso non me estaba líquido, polvo a levar a casa, non? E logo, bueno, era porque hai contedores e eh, cousas e tal, pero outro día na recollida, por exemplo, Non, non había non non hai contedores específicos para a recollida dos dos pelos non non non había e o gando había tres ou catro operarios de de como se chama de Oseaga de Oseaga Oseaga eh? non doarse acá ah, ah. había catro operarios na praia de Domiños catro eramos voluntarios cooperarios, o sea pero recollendo e e Claro, chamas o 112, o no 112, non, sabed... non, non, non sabían de mirar onde dixar Non, non, non son, pero, son, pero é sorpreso. en bolsas e deixaos aí ao lado do contedor, normal, e xa o recollida do lixo, non vas a xa, xa, poñedes aí unha etiqueta ou algo e de que son peles, e, e xa está, e que van a meter Aquí, claro, pero mira, o que dicías ti, o que dicías de, de ver os plásticos na praia escandalizador, dicías que antes bastonciños. Que... Vou che poñer o sea. Si, sí, pero pero, pero ao que ves, ao que ves ti, vou poñer un exemplo. Un día me chamaron do Santa Juana de Lestonac. Si podira ali a rapaz, se si un curso darlles unha charla sobre a ría. Fu un ali. Pois pues es un pouco pa onde dicise, mira, aquí estamos a Naldo mar pregunté yo por sábado, mira, podemos baixar hasta, si, sí, baixamos hasta ría. E os levei á a... esquiniña ali de todo, onde, estaba, onde saía antes o que era rede tronco, que están todos os desagues ali conectados e saía toda a merda, que la toda merda. Entonces baixei con esa ribeira. Ta a maré, sabía que estaba a maré baixa. Que l daban oixo eran bastonciños, condóns botellas, pero ver, ali con... que decían, pode que veo aquí alguén, non sei veo rocos y fredi aquí a, a sementar que, aquel era increíble estaba todo cheo todo cheo e os rapazos e os rapazos por ali mirando decían, asa, que de repente escoita ai que asco, ai que asco que asco, que asco dixo, bueno, algún consciente vou ali sabes que era o que yo daba asco un peixe morto pobre que había ali. <risa> todo cheo de plástico, sin imutarse. O problema de dixen, esto é o único que hai aquí que non nos sentía que dan E todo o demás que ao redor, colillos, os bueno, filtros, os pedidos. Desa había un moco lloro. Nemo. Eso parecía desnormal. E un outro exemplo. Eh... A muller de muros. me acordo, xa hai anos eu tiñan unho pelcorsa, non tiñan aire hostia, era condicional, era verao, pola noite, marea baixa, e iba pola zona, precisamente máis ou menos pola zona. Co coche, de noite, facía calor, e la unha xa ventanía aberta. Entón, de repente, la xira para mí non me di. Pe te, te que fixe? Si non fixe nada. Hagamo que non, se si xa ira queiga a pesta. Entón, a miña resposta foi a que diría calquera de ferró non funeu, é a marea claro, resposta da miña muller o mar non cheira entón foi cando me quedé rimando para ele e dixen, joder, posto razón non cheiro o mar, que cheira a merda que tengo o mar pero tiñamos tan asimilado que cheiraba porque aquí, cando baixaba a marea sempre cheiraba cheiro o mar E agora como agora eh? e traballaba xa daquela na cofradía, pero claro, te estan metido dentro, tes que aínda así, e estaba en sociedade galega sanatorial, igual que sigo estando agora isto, está... pero te estan metido dentro que é unha reacción que tes sabes espontánea e eso é penoso, pero é así, pero é así. Hasta que ela me dixo, "Mar, non cheira", e dicir, pues, É verdade. Falta coñecemento. Se si non coñeces unha cousa, non a defendes, e ese é o grave problema que temos. E non se fai Non vexo, non vexo... E eso tiñan que empezar nos colexos. E, entre outras cousas, se propuxen eso na cofradía. É unha pena que agora o rapaz que quedou, digo rapaz, porque moitísimo ano que vinte, se cumpliu xa os 30 anos, ou eu que estalía agora na cofradía, pararon en todo eso. Que era unha cousa que non costaba nada a cofradía. Costaba a min que tiña que meter máis tempo de traballo. Pero eu facía con gusto, porque sabía que bueno, algo polo menos xes quedaría algo dixos es que darían para mi era importantísimo que os nenos fueran a conocer o entorno en o que vivían que coñeceran o mar, que coñeceran a ría que coñeceran que era algo vivo que non era un sitio ahí mí, por exemplo, chego 24 de xuño e vexo o 25 vexo una, no, o 23 o 24 e vexo na voz de Galicia oh, muchas hogueras en na playa de, de, de Riazores pero como se pode ser tan imbécil joder que a praia non é un montón de areia, é un medio vivo. Vamos á praia, hai que se respetuoso o máximo posible. Non digo que non se vaya, e que non nos bañemos, temos por ali, O que axa un eno coñendo que a de regreso que iso non lle fai daño a ninguna praia. Fai máis daño, tirarás. As, as colías do tabaco, fai de máis daño, facer outras moitas coas que se fan. Pero é un entorno vivo, non se pode facer esas burradas. Por que se fan? Porque, final, como os paseos marítimos, que é un paseo marítimo para os que diseñan paseos marítimos. Urbanizar o mar. Facer un rollo de cemento ao lado, poñerlle farolas e bancos. E, e, e que, pero que ves aí? Agua e unha rúa. Que sentido ten eso? Eu nino comprendo e nino comprenderí nunca. Nunca. É un absurdo total e absoluto. Total e absoluto. Que non está mal que a xente se achego o mar, pero non é esa manera de chegar a xente ao mar. E o mesmo que se pon en panéis, en praias onde hai, eh, que sei, un onde dixos por aí que poñe un panel e te explica catro cousas, por que non se pon un panel en un paseo marítimo? Ou é que só é, como chaman, a ruta do colesterol. Que ao final é eso É unha rúa ao lado do mar. En vez de ir pegados coches, que en caso, no caso que agora a próxima vas pegar dos coches e ao mar, mas tan pegado, ven a busitos ou menos. Que sentido ten eso? Non ten sentido polo menos vas por ali, poñar e poñendo a bichería que hai polo menos, alguén olerá alguén supiño que o tempo que habrán prendendolle lume e facendolle maldades, como a todo que público que se pode destrozar porque como é de todo o mundo pois pues se destroza, ¿no? pero algo quedará non, nunca se fixo eh? nunca vi ningún sí, paseo marítimo en carazza sí. poñen eh, todos os veranes na no, praia na sí, sí. no, no da... praia ¿Hm? agora con uma bandida azul pero por que se otorga bandegas azuis? cales cale son as cousas por las que se dan puntos para ter bandega azul non é precisamente por o entorno cuidado é por ter servizos ao final é... La de la agua, Boa, por la calidad da agua da Praia de Caranza vería moito que falar Pior... <risa> <risa> Yo... a xanarquí que as facen no, de las voces? non, non as facemos ¿eh? como ti? non Sí, no. sí, aquí, ver, sí barra... pero as mostras, as analíticas en águas de mar fanse por volume de agua. De todas maneras, e as analíticas eh... en bivalvos fanse por, eh, por eh, volumen de líquido inter... e viande intervalvar. É unha diferencia bestial, como estaba, como estaba. Sí, sí. Está millor. Distiche, e cheira a marea, o xe dia existe. Está, es. está millor. Está millor a ría con a depuración? Sí. Sería mentira decir que, que está ver. peor. Agora, está ben? Non. A prova de que non está ben é que hai máis zonas C agora que antes de peñar a función da depuradora. Por exemplo. Por algo, a po, máis zonas C. Ah, a ver, a clasificación de aguas... De, de aguas en base á contaminación por coliformes fecais dicir, nos, temos, nos temos unha fauna bacteriana que a que nos axuda a facer a digestión o intestino grosso, gran parte dos que non podes digerir, unha terceira parte do que cagamos bueno, ou senón, sendo máis fino, como decían do de Comedas, descomemos ou como diría o consello de, do que sale non? un tercio do que sale eh, son bacterias Vale, esas bacterias no medio mariño morren. Pero claro, quando saen en masa aguantan tempo. E os diablos filtran. filtran. Entón, igual que se comen o fitoplanto, tamén se comen as bacterias e tamén se comen os nanoplásticos. Que, como os decía antes, que poden afectar a gametogén e todo eso, vale. Ben, eh, entón se fai a analítica deso. De e hai unha clasificación. Tipo, colles 100 mililitros, abres, pli, pli, pli, pli, abres e 100 mililitros, bates e miras Entón, de 0 a 250 ecolis nesos 10 mililitros é unha zona A. Eso quer dicir que podes comer bivalvos sin problema. Sabedes cantos bancos marisqueiros hai en Galiza en zona A? Ningún. Ningún. Por certo, de todo o Estado somos a, a, os que temos a peor clasificación microbiológica das aguas con moitísima diferencia. Sendo os primeiros productores de marisco con moitísima diferencia iso dá entender tamén o que temos. Eh, logo, de 250 a 4.500 e unha zona B. Que pasa con unha zona B? Que o marisco ten que pasar por unha depuración. Ten que pasar por unha depuradora, non de aguas residuales, por depuradora de marisco. De 4.500 a 45.000, de 4.000, ten que pasar todos obligatoriamente. De 4, porque están todos en zona B. Ou C. De 4.500 a 45.000 é unha zona C. Iso quer decir que ese marisco non se pode consumir nin pasando por depuradora. Ten que ir, a, ten que pasar un mínimo de dous meses nunha zona A ou B para que teña condición de marisco A ou B. Vale. Aquí a Xunta conseguiu que a Unión Europea xa aprobara un método que o da famosa batea de reinstalación esa que aí que o deixan 4 ou 5 días e ao final da clasificación B. Eu fixe unha pregunta nunha reunión das cofradías á directora de Intemar e le preguntei, mira, eu xa sei que os secoles se os eliminan, porque non estamos depurador na cofradía e facemos probas de validación de depuración e se, mete, se contamina o marisco, o marisco, que depois non se utiliza, pero se contamina hasta niveis superiores á zona C. E en 4 horas dá por debaixo dunha zona da, dá, non sometendo a depuración. Eu xa sei que os secoles se eliminan. Pero o problema da clasificación de zonas A, B e C non son os ecolis, que serían asqueriquiacólico e un coliforme. Non son eses, eses son indicadores. Que quere decir que cando a contaminación é elevada a nivel zona C ou máis, é que é moi probable que haxe outras bacterias ou outros virus que son realmente perigosos. Entón dixen, Esas bact outras bacterias ou virus se eliminan? Resposta, non. Entonces se non se eliminan, como ponen deses no mercado? A Unión Europea se obriga a analizar ecoli Digo, pero Timín me está reconhecendo Que pode haber un problema Con outras bacterias ou virus Resposta, nunca pasou nada no eh? no que, no xerín, eso É? É? É? É? É? É? Xa xa, eso é okay, okay, non, hai, non hai máis Entón, eh, empezou a funcionar a depuradora E agora temos máis zonas C que por qué? Pues, está funcionando depurador, porque temos que hacer. estuve nun tempo, o tempo que funcionou, e estaba por parte da Sociedade Galega de Sustentatural, porque o falamos e nos parecía fundamental estar a plataforma polos saneamento da ría. Na plataforma polo saneamento da ría que pedíamos era depuración eh, separativa. E o que se fixo, aquí, como en toda Galicia, saneamento depuración unitaria. Que quere decir? depuración unitaria, vai misturado aguas de chuvia e aguas fecais, depuración, depuración separativa, as de chuve van por un lado e as fecais van por outro. Non todas as aguas de chuvia, porque nos primeiros momentos de chuve se lavan as ruas, que por certo, un dos plásticos máis perigosos no barro, con moita diferencia, porque si son tóxicos, son os das rodas dos coches. Non porque cae unha roda sin máis, sino polo desgaste das rodas que están nas ruas, que... Non o vemos peste aí. Cando chove, todo iso se lava e vai para o mar. Entón, nesa depuración separativa, hai métodos de recollida, de un... non por tempo, sino por volume. Porque, claro, non é o mesmo que hai un chaparra nos brutais que este orballando, entón se recolle un volume de agua de lavado das rúas e a partir dese de momento se considera que o que pode chegar ao mar xa non sería perigoso. Eso por un lado. Por outro lado, porque isto unha ría. E nas rías ten que chegar a doce tamén. O funcionamento das rías non é igual que o oceano. Entón, esa agua doce se recolle. Esa agua de chuvia se recolle e non vai a depuradora. Que ale a diferencia? No sistema unitario, todo vai xunto e cando chove, se eh, sobrepasan os volúmenes do que ten capacidade do sistema. Que ocorre cando se pasan esos volúmenes? É es dicir, ti tes un sistema de colectores con, con estacións de bombeo os tanques de tormenta famosos que tiñen un volumen Aí, no, collo que colle, si chove e eso desborda, onde vai? el xe chama medio receptor o medio receptor é o mar entón cando chega ao mar, chega toda a merda os cole, chega aguas fecais e aguas de chuvia, todo misturado porque non se separa vale? ademais, ten outro problema que é que estás bombeando auga que non tes que depurar que agua de chuvia limpa Custo energético. E ten outro problema, que despois chega a depuradora e reventas a depuradora con volúmenes brutais, con un volumen de agua que non tes que depurar, máis gasto enerxético. Entón, se tites un sistema separativo, primeiro, é máis barato, moitísimo máis barato, porque só vas depurar aguas residuais. Non vas depurar agua de chuvia. E ten unha ventaxa para o medio que vai chegar a agua de chuvia que é necesaria que chega a ría. Porque de vez en canto estas mortalidades son boas. Cando, cando tens un sistema sano, eh? cando tens un, un medio sano, estas mortalidades son boas. Porque matan os débiles e despois se reproducen os fortes e sabes que tens durante os anos garantido unha boa producción. Ahora, cando o sistema non está sano, que o que ten unha actualidade, unhas chuvias abundantes como estas te reventan todo, que foi o que pasou. Foi o que pasou. Foi polas chuvias, sí pero non só polas chubias, foi polas chubias sumado ao que xa tiñemos de antes. Entonces temos un problema grave con, o, con a depuración, temos un problema grave que temos a ría peor en cuestión de clasificación do que estaba previo á depuración. É verdad que non hai esos vertidos continuados, polo tanto non hai esa acumulación de, de materia orgánica como había antes, porque o grave problema non é que se fora colmatando sobre todo a zona das pías hacia o fondo de materia, sino que a mellor parte é materia orgánica. A materia orgánica que comece a descomponerse, consume todo o oxígeno, comece un proceso de descomposición anaeróbica, son bacterias anaeróbicas que o que fan non liberan oxígeno, como as que decía antes, bacterias ou as algas verde O que fan é liberar ácido sulfídrico, que é o que dá ese cheiro. O cheiro é fedorento é o ácido sí, sulfídrico. O cheiro da marea que decía, é eh? de ácido sulfídrico. O das bombas fétidas, é o mismo. Si, si, nada, que vale. cheiro a tal para de, o... de todas as maidades, me excrepo. Pu... En que? No, no. Vale. Eu considero a ría está moito máis limpa e, eh... vamos, as aguas ten outra calidad. Eu o paseo, vamos, todos os días, desde que estou subilado, limpo a praia de Caranza desde 2016, xa antes animado. Para... Pero agora vou 300 días ao ano, todos os días. Sei en no. todos os días. Sei, no, non opoño dúbida porque sei, non opoño dúbida porque sei. Pero teíos un montón de plásticos, de si. todo tipo, si. de todo tipo. Pero a agua se ve que está, vamos, máis limpa, non ten ese cheire ni nada, ni Vale, pois pues, explícalle as, as que fan as analíticas. Ben, as analíticas sou as ve, as ve so todos os meses E imaxino que si No, non as, as ve. non as, as podes ver. Estou che falando as analíticas de marisco porque non as podes ver ah, Digo che que non as ves porque non no, as podes ver Que arriba está chea de, de plásticos que está chea de toallinhas que está chea de, de bastoncinhos que está de todo, aplicadores de, de tampas uh -huh. bueno, Si, eso son indestructivos Hay de todo De todo E, por exemplo, pues, o tema das bateas tamén está sí. na caña de cala. E, por certo, por decir así, eh, das cousas máis... A molloroano son 100, por lo tanto. Das cousas máis así, eh, sabedes que as vieiras nada, no? se si viste alguna vez Bob Esponxa, sabedes que as vieiras van para ir nadando, no? e as cazan con... As de ben, como se si fueran bolboretas, as poñen. Ben, o caso é, eh, as volandeiras e as vieiras nada, as zamburiñas non, péganse con... Co visto como os mexillós. Teño estado en arrastres de zamburiña e unha das cousas nas que máis se pegan porque son indestructibles son as compresas. Teño visto compresas igual con oito, dez, 15 zamburiñas pegadas. E aí plástico de todo tipo. Por certo. eu xa vi xa vin por dúas veces, por dúas veces, o que dicías ti bolsas de leite de Leima de El Ferrol del Caudillo. Intactos intactas y, intactas es decir, eh, as bolsas de leite empezaron a usar nos 70 nos 70 eh, con el ferrol del caudillo como moito serían hasta 80 e pouco decir, que son bolsas que levan máis de 40 anos no fondo da ría e están intactas dá-se ¿Eh? ni na cinta non, non, non, non eh, a bolsa, xa no, no, o sea, non ten ese blanco blanco, está así en algún sitio es un porque está metido no, no fango que seguramente xa se dixos varios días fora que dá blanca blanca eh. Eh, el ferrol de leche de leima, el ferrol del caudillo xa sí. pues son os plásticos que fabricamos os plásticos que temos por todos lados hai unos días fomos tres persoas un e nos juntamos cunha xente, un, un parceiro de corporación, que somos sen de VIP de no sé si espoiro de impacto. O impacto o o lía lie sería Lieva no, na del Naval. Oceana. Tenía de Ourense sí. ah. ah. Ni idea. Oceana. Ni idea. Eu vingos de Lieva del Naval. Y, y eh falei con eles e son da da armadora do barco a Compañía de Seguros de Armadora do Barco, que, ao final, asignaron un convenio con sello de muros, e son os que lavan un chaleco verde e amarelo fosforito... No, é de, de azul. Pareceron pero estaban organizados si e os peles sobre o barro no é un contenedor que levado. En que caso, que ponemos, son un De todas maneiras, a ver, hai un problema con eso. Eu me lembro, cando fora do Prestige, que nos... En son a Sociedad de Galestia Natural, e viñeron por ali, eu o daquela estaba en tarea de organización con xente, bueno, como sabía un pouco de inglés, como chagaba xente todo o mundo, estaba ali contestando o teléfono, viñeron aos japones, viñeron que frase, e con elas. Eh, bueno, viñeron uns tipos de, de ASEO, ASEO de Life, da Sociedad Española de, de Ornitoloxía, a botarnos unha bronca. E a botarnos unha bronca polo seguinte, que éramos nós para andar polas praes recollendo aves mortas, Como quen somos? Quen sodes vos que vides de España aquí a hacernos a noso que temos que facer? Pois pues os tipos viñan os, que, que sei bien, dame seto de calquer outro sitio viñan aquí a contar aves marinhos o que non me parece ben que non tido problema ningun o lógico que falaran con as organizacións que xa hai aquí e que colaboraran e dixeran mira, recollimos isto, non, non e les a decir que como non lle dábamos datos nos que non éramos nos para facer datos Pero bueno mentalidade española. Pasando agora, então, un taxi. para os pedes e despois os Pois estaban os niños e viabamos 20 ou 30 por aí. Bueno, serán pues O bueno, bueno, consello xa está facendo, bueno, se están organizando os galegos interiores A, ver, a, maior, a maior parte de limpeza fixeron, con, a ver, voluntarios de todo tipo, ven con os ancianos ecologistas ou máis, ou concellos que organizaron con brigadas municipais e tamén con voluntariado. E logo, por outro lado, a xunta contraxa. Pero, bueno, a maior... A, se haga, sí, a última, o último de todos xa, pero fundamentalmente é xos. E eu sei incluso que estiveron porque sei por compañeiros que chamaron o colectivo de biólogos e mandaron para eh, pedían biólogos que tiveran algo de coñecemento, de para non para limparci, non para levar os grupos de limpeza e explicarlles un pouco e tal e te pedían que tivera esa experiencia, viña li o que pagaban e todo. Non, eso non sei quen organiza, así que era a través do colectivo de biólogos. Non sei se é a Xunta, se é o Estado, eso xa non o sei, eso xa non o sei. Sei que unha compañera que alí no o traballo é Frocero e sei que do colexeo de biólogos chegou tamén o aviso, que estuvo colexeado, e chegou o aviso de que contrataban xente para, para isto. Sí, Osteo, para sei... para avançar os pues... Claro, pero non sei quen os, os contratas, xa non o sei. Pero, bueno, pff... é é que é que como... bastante descontrol, en xeral me parece, non sei, eu penso que as cousas hai que de outra maneira. É unha comunidade que me chegou así, que, que bueno, creo que empezaron as xenteos de Noia e todo por aí, por esa, por esa zona, que eu creo que ven de aí, pero non hai nomes de ninguén. Cidadanía pura e dura, xe sí, sí, sí, unha sí, comunidade sí. moi grande, e logo hai eh, grupos pequenos por, por concellos ou por cidades e tal onde se están facendo comunidades de voluntarios para facer a limpeza e entónces todas estas cousas que mm. comentades nos, nos chegan tamén igual que, que comentabais esta nova de, de, de que pagaban bueno, sí. unha persoa para darlle unha formación de tres sí. horas e organizar un grupo de voluntarios para facer A ver, eu tan queria dicir unha cousa, eh? eu agradezo, sempre agradecim, a caixa xente voluntaria disposta a traballar, a perder o seu tempo, en botar unha man para solucionar un problema. Ben, eh... pero non se pode facer as cousas de qualquer maneira, porque, claro, a culpa non é que neste caso nunca coserá os voluntarios, será de que non organiza a esos voluntarios. Entón se busca a maneira organizada como fora, se cadegas tú outra en Son da Vega, eh, na Sociedade Galega de Naturaleza nin principio non se chamou e cando estoube feito estar organizado, se fixe un chamamento para participar e apoñese contacto con a xente que está organizada. Por qué? Porque, polo que vos decía, con respecto da para mim esas luminarias, como sei en Ferrol, de San Sanxoán, unha praia en medio vivo. Non se pode entrar de calquera maneira, non se pode facer as cousas de calquera maneira. Eu vin sacos de limpeza que eran un 95% de algas e un 5% de peles Eso non se pode facer porque ademais en inverno é máis difícil a vida de todos os organismos que están ali na praia e se si lle sacas a, a fonte de sustento te vas a cargar un montón de, de animais non se pode facer eso, entón hai que limpar pero non de calquera maneira e eso por que? porque falta organización non porque os voluntarios sean os vándalos sino porque na maior parte dos casos tiñen boa vontade, pero non tiñen coñecemento Entón, hai Aquí que ter moito cuidado... No... Sí, sí, sí, sí. Claro, de... hai que ter de... moito de... cuidado... De... Como se se... Sí, de... pero inicialmente houve de... de todo. E non por mala vontade. No, sino, no, claro, sino claro. Porque si non hai organización e hai nada, pois as cousas malamente se poden facer ben. Se si ti non coñeces onde vas traballar, se si ti non conheces cales son os problemas. Se si se meten 200 e... personas nunha zona de dunas van a armar unha desfeita e van a facer moito máis daño que ven que non o fan por mal Eso, son conscientes que non o fan por mal pero non se poden facer as cousas de calquera maneira nin pode chegar unha aí. Penso, igual, da mesma maneira que se és un Cristo na rúa non te podes poñar a dirigir o tráfico terás que chamar a Policía Municipal e se estás nunhas trachas que chamar a Guardi Vila e ir aquí, que mira que houve un Cristo e aquí hai un caos non podes poñerte pois, unha un gorra non, que parece profesional bueno, pois pues, está igual estás a limpar unha rúa ou nunha rua, nunha praia, tenes que saber o que limpase e como limpas. Sí, sí, sí. E xa digo, non é por culpa dos sedans voluntarias, é por culpa de que non houve organización. Bueno, te digo, aquí estes grupos estaba bastante ben organizado de todo, eh? porque había vídeos que explicaban todo isto que estás dicindo ti, de separar os plásticos peles dos outros plásticos, mm. en unhas distintas, peneirar... Eu estive nunha praia despois de que pasaron voluntarios, Eh, vin, sí, claro, xa levaran claro. os peles e tían os plásticos aí todos ben montonadinhos e demais agora aquela parte de areia non eran as dunas xa pero era na parte de pre-dunas sí. Joder, parecía que pasaran as estampida de que aquilo metía medo como estaba uh -huh. e eu teño claro que foron para axudar e que sacaron moitos peles e que sacaron moitísimos plásticos porque non había plásticos e quedaron bastantes algas Ti se un puñado de area, aí, na area, enda que nos non vexamos, hai cantía de bichería. Cando ves un pequeno que está metendo area na boca e dices que hai area se está alimentando tamén. Eh? Hai, hai cantía de bichería. Fauna sánmica que, son, fauna que vive na propia area. Vale, moi pequena, moi pequena, pero está aí. Entonces... Eu entendo que unha praxe de estas, de manga del mar menor, que se meten tengo 800.000 personas por centímetro cuadrado, pois pues Vale. Aí sí, porque aquello xa está o medio totalmente destruído peor para, para eles e para o entorno por las, porque hai un nivel de eutroficiación brutal polos regadíos e pola cantidad de, de abonos que lle botan pero aquí que temos un medio natural dependendo das zonas tamén eh, relativamente ben conservado polo menos nas zonas de fora de Rías dentro das Rías xa non está tamén pero bueno No tratar... hai moita vida si, eh? si, sí, sí, claro que hai claro que hai claro que hai claro pero non temos que falar con algún vello ou mirar a toponímia mirando a toponímia descubres cousas increíbles no fondo da ría hai na parte neda un sitio que se chama Ostreira e ti miras a aquella hora é eh, todo un... de lama fedorenta Bueno, a toponímia te indica na maior parte dos casos o que había aí, non, non hai moito tempo eh? ah, no, non hai moito tempo a pescar como avó e toda a variedade de peixes que había na ría ou de, ou de ir a, aí a San Felipe, a Sameix os berberechos, os navallos os camaróns pero, pero era unha riqueza e agora nada. Nada. nada de nada nada nada por esa zona, digo, che eh uh -huh. É verdade tamén, é verdade tamén, non sei se vos fixaxes desaí, me recordou, falaba con, con Mercedes, con Inier, me recordou sei, unhas series que daban hai tempo esas documentales que decían cien anos, cien anos sin los seres humanos, que había unha ecatómica e e como se ia deteriorando todo. Os fixaches, sobre todo, ao voltar de fene para ferrol, no cacho de pies que cortaron, que non se pode pasar que xa hi erva, xa hi erva. Decía, joder, estodeixan de Zanos y San Carballos aquí no medio das pisas. Mira, pandé, se se xa se xa, xa xa, xa se xa se Chernobyl, non, Pripyat. Pripyat é o povo máis cercano. Había unha cidade máis cercana a dos xastres de Chernobyl foi Pripyat. Unha cidade que evacuaron. Por desgracia de moitos, non ao tempo debido, pero evacuaron e eh, quedou todo como estaba e nese documental aproveitaban sempre sacaban escenas de Pripyat miren, son 20 anos, bueno, aquilo é increíble ali pues como... el... hai lobos, hai unha riqueza faunística enorme, todos contaminados por radiatividade, pero hai a hostia deles a hostia, Y a pesar de un nivel como de radiatividade moi elevado é unha cousa increíble es decir, a naturaleza ten unha capacidade enorme de recuperación o problema é es que non se vai recuperar estándonos no, porque non no somos a no. que estamos escarallando sí. Ahora si non desaparecemos, Sí, entón, se, recupera. Sí, sí, sí. Códice, se recupera eso sí, das piás para arriba vai quedar un cano porque eso é es decir, todos os lagos todas as zonas costeiras sí, le, ten un proceso natural de desaparición, de colmatación pouco a pouco se van enchendo de, de areia, ademais, que vai chegando polos ríos, de terra, vai chegando e se vai colmatando pouco a pouco, leva o tempo pero é que construímos tantas barreiras que o que fixemos acelerar ese proceso Sí, referido a eso, quizás a primera barreira A, a, da, bueno, a, a da vía do, do tren de, de Renfe A, a convencional mm. Incluso lembro-me cando se fixo o da, eh, a, o, o da P9 Se falaba de retirar esa barreira E aproveitar a propia ponte Para que, que o tren eh pasara tamén por alir, facer, bueno, si sí, a... facer unha ponte para aí e ahí... autoría para para liberar un pouco esa barreira que tiña a ría de, pues, da... Eu me lembro daquela do delegado do de goberno o Fernández Díaz, entón que para parecer máis lle puxo se puxo tolsa Pérez Fernández del Río, no, Fernández de Mesía Día del Río, no? porque Fernández Díaz lle ve aparecer pouca cousa, o que lle faltaba de cerebro puxo de apelidos E que dixo que si, sí, o que confundía a letra co no situo cando o precis todas estas cousas ben, ese dixo que se iba a facer unha ponte que iba a levar a outra estrada por arriba e a outra por abaixo se iba a eliminar eso evidentemente claro, tamén non tamén, me fixeron tamén, tamén, eh? tamén con porto serio que van a eliminar o recheo tamén la descarga todos os anos que tengo todos os anos, todos anos que teño só vin desaparecer un recheo pequeno pero desapareceu e con as consecuencias boísimas o de Barallove, o de Barallove. O de Barallove. Pero foi gracias á presión dunha cofradía. Hai unha rampa, a rampa de Maniños, que é unha rampa que ten máis de 100 anos, e logo a 160 metros había outra rampa paralela, que era a rampa de Baralló, que se fixo nos anos 70 e 80. Ben. Entón a cofradía levaba anos pedindo un pantalán, un pantalán, un pantalán, un pantalán, e debía levar ali tres anos, e cando de repente di, vale, vamos a construir o pantalán. Pro, nos mandan os planos do pantalán e o pantalán teixen a rolda das rampas como están e poñen unha pasarela que sa, vale, paralela á rampa de Barallobre e o pantalán a 150 metros dixen, un pouco máis e xa vou desde Caranza pé, poñendo un pouco máis e xa me chega a Caranza o pantalán. E lle disen, "E isto que sentido ten? Por non quitas a rampa?" "Ah, non, que a rampa non sei, bueno, ao final falei coas marexadoras a pé. Por qué? Porque desde a rampa de Barallobre hacia o fondo hacia Barallobre Aquelo era, entón, cando baixaba a marea, tirabas así unha pedriña e había churro, facía un furado, había así un furado. Era unha lama tan tan fina, a xente que tiña ali botes, tiña, tiña un tiravira para tirar por eles, porque non podías pisarte, te quedabas ali. Entón, falé con as e as convencín para pedir que quitaran esa rampa. E que fixeran pasos de auga na rampa e Mariños. Que non a quitaran, porque fixeron os pasos de auga. Vale. E e a pescadora sen seguir dese convencer. Dixo vamos recuperar esa zona que se pode tomar como mercado. Si, si, si, Tuvemos reunión de Xunta Xeral e os da flota xa foi máis complicado convenceros, pero dixeron que si. Sí. Entonces, claro, tivemos unha reunión con Portos de Galicia, e chegamos ali con unha proposta. A proposta é facer isto: quitar a rampa abaraiobre, facer pasos de agua na rampa de Mariños. E dixemos bueno, vamos a cruzar os dedos, bueno, así, así como se lleva. a ver que pasa. Aprobaron e fixeron. fixeron pasos de agua na rampa de mariños e máis volveron a rampa de mariños ao tamaño orixinal, porque a rampa de mariños era unha rampa de pedra e a partir dos primeiros 20 metros tiñan un, un recrecido de formigón por riba sacaron ese formigón e dixaron a rampa de pedra tal como era en vez de ser cento non sei cantos metros quedaron 100 metros que era a rampa orixinal, tal como era fixeron o pantalán e quitaron non toda a rampa de Barallobro pero den de quedar como 20 metros ou así dos cento e pico que tiña. Despois, a zona esa, a zona esa onde había ese, esa lama tan fina, agora é un balcumarisqueiro. Que conste que a mí me denunciaron os veciños de ali. Aí me echou un veciño ali, me dijo, veo el día cofradía e me dixo que saibas que estás denunciado no Concello porque pola tua culpa quitaron esa rampa e era non temos de amarrar o bote. E dixen, pois si unha rampa a 160 metros e me pero amarraba aquí e dixo, son 160 metros está esa rampa igual Como bueno que... eh, anos despois cando aquelos empezou a recuperar de... un dos veciños, veo onde a mí por iso, por iso que son aburrada no e dixen, pero eu vou estar melhor veo un dos veciños ali me dixo, tiñe razón está melhor pero que non é que se xa divino, que é de caixón se si pasa a auga se leva esta merda Mm, ainda tardou uns anos, eh? si sí, non se faen en dos días, pero tardou uns anos. Se si isto se pude facer aquí, se pode facer en calquer outro sitio. Vale. Que é o que falta? Falta o que tú decías antes. Non, non, non, presión. Falta que a xente saia a rúa Se si mañá saen a rua 20.000 personas dicindo que queren que se quiten o rollo da malata, se quita o rollo da malata. Quitase vibogam poner Copacabana. Quítase. Pero ah, claro. pues Copacabana ah, ou claro. outra cosa da igual, pero quítase. Pasa? Ah, que ah, pasa? Ah, que podemos convocar unha manifestación para eso, eh? Si vamos 100, eh? seremos moitos. Ese é o problema. Ten que haber presión da xente. Se si ao final ves que as asma... vas, a água ora vai cheirar xe a pus tapado, todo. Ah, tapado ah, todo. Antes era, si, sí, era separado e pasaba ben pasado alguén. Vou coma <risa> á lagoa aí. Bueno Non sei si se si recordades que cando Vicente Irizarri chegou á Alcaldía de Ferrol cando Vicente Irizarri chegou á Alcaldía de Ferrol tiñou un proxecto un proxecto que da Sociedade Galega e Cristian Natural denunciamos polo que ele estuvo enfadado isto de, de me enfado e non respiro po, eu cheguei a ser delegado da Sociedade Galega e Cristian Natural e era al alcalde e a mi non me saudaba porque era delegado da Sociedade Galega e Cristian Natural Por que? Porque conseguimos para o seu proxecto Cal era o seu proxecto? Facer unha barreira con comportas E cando se enchea a marea, pechan as comportas E quedaba a malata de auga Para actividades náuticas ah, Entón dixemos, ah, pero Eso foi un proxecto, un proxecto de Vicente Irizarri E non se levou a cabo de outras cousas Porque, a... porque da Sociedade de Galicia Natural Denunciamos e Cristo E hou máis xente detrás E ao final tuvo que recuar Pero seu proxecto, un dos seus proxectos estrela eran, Era ese Pero bueno, non, eso, non é só, non é só o caballero que se lle ocorre ideas estrambóticas. Eh? Ou hoxe, hoxe estu en Coruña e vexo as vías do famoso tranvía de Coruña. Cantos cartos se gastou neso? Capricho de Paco Vázquez. Serviu para? Eso non funciona leva anos sen co diñeiro, co diñeiro que se gastou niso, cantas cousas se poderían facer. Aínda hai moitos anos que se fixo eso e tamén foi outro capricho personal dele xeo un alcalde destos zumbaos e que se le ocurre facer chorradas como cando jacome quería facer as dúas torres máis altas de, os edificios máis altos de todo o estado bueno, vale. vou a competir aquí con o mur xalifa ese de, de Bahrein e fa un edificio de mil metros xe, sí, pois vale xe, xe, xe, xe, claro porque aquí o que vale ser, de, de, cantan máis paridas dix Por exemplo, o TDS en Madrid. Oh, a, o Gallas. Coa presidenta. Oh, no. que, digo, vota, que decía que votaba de menos os atascos de M30 e aí está, de presidenta. Que máis? Non, a corrupción, non, a cair de... Bueno, pois pues eso, funda, o fundamental, ah, más más. coñecemento, coñecemento, si non coñecemos unha cousa non a vamos defender. Mm -hmm. Esto é unha barbarea mm -hmm. máis grande do que... En, nos din e o peor moi longa no tempo e logo que os decía o do chiste do final ¿no? eh, a diferencia entre un accidente e unha catástrofe que por desgracia levamos sufrindo moitos anos aquí espero que pa, a partir do azoito dentro de un mes e un día podamos vivir de outra maneira non non para cambiar, pa cambiar as cousas eh? para empezar a facer algo Porque non se cambian as cousas en dous días. E non cambian as cousas o goberno. As cousas cambiamos cambia todos. Nos, nos cambia cambiamos nos, nos, cambia todos, e todos. Pero ten que haber un goberno con ganas de querer facer, sí, con a mesma vontade. Si, claro, sino, non, no. se verdade. No, cada xente pensa, "No, cada chega, no chega a se está todo solucionado." Non, é Bueno, no, pois pues, iso. Vamos a ver se si é posible mellorar isto e fundamental os que teñades crianzas e, e, e os que participeis en algunha AMPA ou algo así que nos colexos nos institutos se coñeza o medio e hai mil posibilidades de facelo hai xente moita xente que pode explicarlle, si leválos ao médico o coñeza. Por lo que vos decía antes, o so que non coñeces, non o defentes porque non sabes que existe. E é un, un problema sí, muy grave. Era. Bueno, bueno moitas gracias. Nada, nada. <risa>